Григорій Квітка Основ'яненко Відьма Жив-був десь в Україні в Тихому долочку, в свому домочку В селі великому і багатому Не гірше самої Решетилівки Парубок друзяка Козак моторний, жартівливий і працювитий і дівчата, бувало, з підлітками мохітною чись, на нього залицяється. Немає без нього вечорниці, немає радості на вулиці, немає і веселощів, гульні на весіллях. Але й робота мало у кого йшла на лад проти нашого козака. Бувало, що не замахнеться косою, то пів й наверне». А якось, пам'ятаю, став він москалів перекривляти, як вони молотять ціпом справа наліво та ще через руку. То так собі пожартувавши з півгодинки, та копицю й вимолотив. Шістдесят снопів. Ось і стали батьки та матері підсилати до нього людей, поговорити з ним. Так куди? І чути не хоче. А бувало, як стануть йому говорити, «Чутка, козаче, що ти рушники побрав!» Так він у відповідь тільки насуне шапку-смужку на ліве вухо. «Брехати не ціпом махати! Брехне і світ пройдеш, та назад, кажуть, не повернешся!» Або «Брехали твого батичка сини, то й ти з ними!» А як йому на це... Так ми чули, козаче, від людей, То він у відповідь лише махне рукою, Аби були побляскачі, Будуть і послухачі на здоров'я. Проте ж, чи довго, чи ні, Вердував наш козак, А знайшов і він свою зузуленьку. На вечорницях з нею, По вулицях за нею, чи в шуліку, чи в гусака, Де вона, там і він. З нею тільки женихався, І ворожив, і жартував. А бувало, де зловить її, То вже так притовкмачить, Що три дні синяти не стоять. Гаразд, подумали люди, Прийде свято Анни 9 грудня то побачимо, що побачимо. Господи, поблагослови стару бабу на постоли, а молоду на кожанці. «Гаразд!» – бурчали дівчата. «Він що звернеться та очуняє, коли з цею поведеться?» «Ангельський голосок та чортова думка!» «Вродила мама, що не прийма і яма!» – говорили інші дівчатка. Побачимо, яке-то похмілля з цих веселищів буде, Бо їй давно місце там, де козам роги правлять. Тим часом люди говорили, толкували, А козак собі на розуміє. Світив би мені ясний місяць, думав він, А зірочки як собі хочуть. На людей не догодиш. Ось прийшла осінь. Минули обидві п'ятниці, 14 і 28 жовтня. Минули й запусти і заговини йде Пилипівка. Тільки настало свято Анни, як почали старости снувати по селу, а до ночі знову додому. Хто з рушниками висватав хлопцеві дівчину? Гордо і поволі виступав посеред вулиці. А хто з гарбузом, крадькома під тином? Дівчата, зібравшися свій гурт, Розказують, що гапку, стеху, Устю посватано. А за кого? Одна за хому кожуха, Друга за козулю, Третя за власа не пий пива. Тут зирк і козак наш побрав рушники. Та тільки зовсім не від тієї дівки, З якою женихався, яку товкмачив, А від зовсім іншої, від убогої. Тільки щоличком біленька, бровами чорненька, А то хоч до старців іти якраз у пору. Покинута дівчина не слави зазнала. Минає рік, і другий, і третій, ніхто її не бере. І дожила вона до сивої коси. А треба сказати, що мати її була запеклою відьмою. І козак наш сам бачив, як вона перескочиться через тин в одній сорочці, з розпущеним волоссям доїла корів на чужому дворі. Після цього, здається, й тлумачити нічого. Козаку нашому ріднятися з відьмою не пасувало. Він плюнув та відійшов. Упир з нею зв'язуйся, не я. І не минуло року, як відьма стала вчити доньку свого Нечистивого чаклування. Трави з нею збирала, Коріння сушила, Зілля готувала, хотячою кров'ю приправляла. А як померла, Той передала всю науку свою І ненависть до козака нашого доньці, Яка, злітаючи на лису гору під Київ, Стала відьмою сповна. Як самі, знаєте, відьми бувають і з хвостиком, І з чортовою думкою, І зі всіма сатанинськими капостями. Донька перехитрила і перевершила в чарах свою матір. А зла, що не приведи, господи! І що вона вигадувала та викидала бідному чоловіковій жінці його, то проти ночі страшно й розказувати. Він збудує собі хату, господиня вимастить її біленько, обведе жовтим, а відьма прокрадеться туди першою та підійме стукіт, шум, крик, галас, реготню, і таки виживе бідняка». І всі люди хрещені хату здалека обходять, А понад то вночі. Він поставить биту піч, Грубку і димар На різьблених грабових ніжках. Відьма залізе в неї і розіпре. А ти знову клади. Він збудує другу хату, Освятить і укропить місце, І тільки-но покри її гладенько соломою. Як відьма бестія таки серед білого дня вихором налетить, солому зіб'є, повисмикує, латви не потрощить, крок поваляє, Ну так і дня не пропустить без капості. Господиня розживеться коровою, вівцями. Відьма, господова донька, вночі їх видають, очкинь, і молока не дають. Та м'ясо грішно їсти після нечистих відьмених рук. В полі збіжжя доспіє, Відьма зі всього світу поскликає товариство своє, Та такі гулі затіють на ниві, Що витолочать усе гірше, аніж панські ловисть псами. Чоловік плаче, та все намарно. Бідний козак наш Через цю бісову відьму Зубожів було зовсім. Молитвою не відмолить, Хрестом не відхреститься, Хоч повісться, а хоч втопиться. Але Бог не без милості, Козак не без щастя. Відьма наша Подалася на весілля Якоїсь знаменитої відьми, І, як не дівка, Ходила в дружках, а як привела ще байстря, то почала волочитися по гостинах з обіду на обід із Києва у Карпати, а звідти до Конотопа, там на Кавказ та до Свата у Сибір та до старшого боярина у Бердичів, так-отак -так пробігала, протаскалася цілий рік». А в нашого козака народився тим часом синок Івашко, так такий гарненький, що хоч зараз його пришивши крильця на вербу. Відьма, повернувшись додому та навідавшись через димар до козака, а відома річ, що відьма дверей розчинити не наважиться. Та як дізналася, що прогуляла, То зі злості й зубами стриготала, І по собачому скавуліла, І по вовчому вила таба. Нічого не могла зробити. Відомо, що дитина До семи років як ангел святий, І вже ніяка відьма не владна над ним, Ані над татом і ненькою його, ні навіть над худобиною їхньою чи майном, мусила відьма терпіти сім років, а там вже щоб не сталося відімстити за все удвічі. Диявольський виродок по-диявольському й думає і ворожить. Козак наш із господинею своєю забули тим часом про колишню лиху біду. Жінка пряла, ткала, виткала не знати, скільки плахот та запасок, фарбувала сама вовну, а роботяща ж була, виткала з десяток килимів візерунчастих, фарвистих із півниками та квіточками. А козак пшеницю сіяв, збирав та відправляв до Одеси, де заморські купці. У яких або грошей до біса, Або натура ненажерлива, платять добрі гроші. Перший рік чому сам, А там вже став посилати наймита І виряжати цілі валки. І розжився з легкої роки, Обзавівся і курочкою, І качечкою, і гусочкою, і посудом у хаті, і всякою яриною на городі. А в саду водилися і сливи, і груші, і яблука. А в коморі стояла і вишнівка, і тернівка, і слив'янка для добрих приятелів. А що за розкіш, за роздолля ця слив'янка та вишнівка? Що твоє французьке? А чи бачу, хто з вас, Як це люди чумакують? Завидне життя, Привілля, Своя рука владика, А простори, Простори, Господи Боже! Тільки й біди, Що бісові москалі Верстових стовпів по шляхах наставлять. Тільки й дивись, що зачепиш, І проїхати ніде. Біда чумаку в цій тісноті! Проте, поки ми тут ляси точимо, І важко підростав рік у рік, День у день, І вже чи тут, чи там, Допомагав батькові та матері по господарству. Він і свиней випустить із хліва на пашу, І прижене та перелічить качачок. А то, дивись, уже сівши у човника, Пережене гусей на той берег річки, Пасе їх там, Вудить рибку, Збирає ягідки, які в ту пору поспіють, Цуницю, малину. А там і калину, а там, як уже ранки стали стинати інеєм листя, то й терен. А добра ягідка, якщо хто їв і терен, коли її мороз припік. А мати Івашкова, наваривши обідати, виходила на річку і кликала його. «Івашку, мій синочку!» Прибудь, прибудь, голубчику, все тебе мати кличе, тобі їсти несе на срібних мисочках, на золотих тарілочках. І важко наголосненький сідав у човен, гріб потихеньку до берега і приспівував у відповідь Човни човни швидше, човни човни ближче. То мене мати кличе, то мені їсти несе на срібних мисочках, на золотих тарілочках. Човен припливав до берега, і важко їв ще йому мати приносила чи бощ, чи кашу з салом, чи вареники. А мати вісьме його, вичеше, вимиє, а в неділю принесе йому чисту сорочку. І важко знову пливе на той берег. У логи пасти гусей своїх І наглядати, щоб суліка Або цхір не покрали гусенят. А надвечір, змахнувши довгою лозою І гукнувши на загін свій Гилля, гилля додому, гилля додому, Виганяв їх на плесо Та плив за ними в човні, Приганяв додому, а повечерявши і помолившись, лягав з Богом спати. Відьма, сидячи на бережку під кущиком, аж кипіла зі злості. А була у неї, щоправда, користява дівчинка, Оленка. А яка дурна, то храни Боже наших, і ваших. Дурепа зелена така, що бувало, скажи, що хочеш їй. Вилупить очі і дивиться, як совеня. Поки не даси їстусана, той не чує, не бачить. Навіть поганому чаклуванню не могла навчитися. Стала відьма вичікувати, коли мине Івашкові сім років. А хіба й довго чекати? Та ось, доки ми з вами розмовляємо, то час і пішов. Івашкові минуло сім. Пішов. Восьмий рік. І відьма вирішила згубити його будь-що будь. Вона підслухала і вивчила пісеньку, якою мати кликала його щодня. Якось щось довго не ладилося у матері в печі. Борщ не закипав. Може, чого доброго і відьма напсувала. Вже і пора б матері кликати Івашка до обіду. Не йде. Відьма підійшла до берега і заспівала різким грубим голосом «Івашку, синочку, прибудь, прибудь, голубчику!» Івашко хоч малий ще був. Враз пізнав, що це не ненчен голос. Чистий, тоненький. А тому і став гребти від берега, Наспівуючи «Човни-човни швидше, Човни-човни далі, То мене відьма кличе, Вона мене з'їсти хоче З рученьками, з ніженьками, З кісточками, з кишечками». Відьма, зловивши облесня, Сховалася ще раз у кущах, Почекала мати Івашкову Підслухала ще раз гарненько пісеньку і голос її, та подумала. «Постій! Голос у мене грубий, та цьому можна підсобити!» Відьма прийшла до коваля і сказала. «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок!» Як у Івашкової матері. Ну, як, ковалеві, не послухатися відьми? Вона йому либонь ще не раз і не два стане в пригоді. Він розклав вугілля, роздув, ухопив відьмин голос крищами, розжарив його, як жар червоний, і став обробляти молотом. Стук да стук, стук да тук а скалки іскри таки сиплються. Коваль виковував, підтягував, перетягував і виправляв відьмин голос. — Ану, пробуй! Відьма спробувала. — Ах, собака, занадто вже тонко! Візьми наточи! Коваль знову взявся до роботи, а потім каже... — А ну, тітко, спробуйте тепер! Відьма заспівала пісеньку і похитала головою. Він би й хороший, та деренчить, як у нашого паламаря з перепою. Знову коваль мусив поправляти. Якраз поталанив. Ну, вже сама нинька Івашкова не відрізнить від свого голосу. «Спасибі, синку!» — мовила відьма, і накивала п'ятами, не заплативши. Чекає відьма, не дочекається ранку. А зранку вийшла на берег, чекаючи швидко сонечко підніметься вище хат, коли настає обідня пора. «Тривай!» — думає вона. «Світ хіба зовсім до гори ногами перекинеться, якщо ти моїх рук уникнеш!» І ось вона заспівала. — Івашку, мій синочку, прибудь, прибудь, голубчику! Той же голос, той же наспів і ті ж переливи. Бідний малюк підманувся і відповів. — Човни, човни, ближче! Човни, човни, швидше, то мене мати кличе, то мені їсти несе. Тільки на що Івашко нас пристав до берега, Як відьма хап його і потягла, Ще й писнути не дала. Рота затулила йому, трохи не задушила. Пропав мій Івашко, ні за цапову душу. Аненька Івашкова вийшла тим часом зі стравою на бережок. Уже вона співала, співала, прикликаючи, Івашка. Знову походить, і знову заспіває та гукає його на весь голос із ляком, і страхом. Вже сама плаче, сама співає. Немає Івашка. Виспівавши і вигукавши весь голос, прийшла вона в сльозах додому, і, горюючи, якси за горлиця розказала чоловікові, що і важка нема, що його, напевно, відьма звела за світу, а, виплакавши всі сльози, взялася пекти пироги, книщі та буханці. А що ж його робити? Треба ж було пом'янути, Івашка, як християнський звичай, каже. Сказано, на поминках кусничок з'їси, а сльозою зап'єш. Ну та нічого робити, людина не собака, щоб згинути без поминок. А відьма, зловивши Івашка, принесла його додому, покликала Оленку і наказала. Візьми цього білого кучеряренького баранчика, обмий його, голівку йому вичеши, опатрай і засмаж. А я тим часом метнуся в коноток до дядини, просила, щоб прийшла писькатися. Оленка зробила, що мати казала, затопила піч, вимила Івашка, вичесила, опатрила його, як слід на печеню, а як піч розпеклася... Вимила її помилом, на якому матінка її рідна Вирушає часом у похід І каже Івашкові Сідай на лопату Не вмію, відказує Івашко Ну, клади руку Не вмію Клади ногу Не вмію Та сідай же весь — Та не вмію й край. Покажи сама, як сісти, то й сяду. — Сідай, як умієш. Івашко узяв та й розвалився у поперек лопати. Оленка стала його садити в піч. Не лізе. Тоді недовго думаючи, плюсь з дуру на лопату. А Івашко схопив лопату і шух її користяву дівчину в піч, схопив за слінку, приставив, рогачем препер, щоб не вилізла, а сам у двері. Вибіг у відьмин садок, виліз на поле, сів на самій маківці і озирається довкола. Та не видно батьківської хати. Завезла його відьма Анахтинська за п'ятсот верст від рідного краю. А відьма Погостювавши у дядини в конотопі, вернулися додому. Дивиться, хату відчинено, а нікого нема. Тільки собака назустріч із дверей вискочив, та трохи з них її не збив. — Геть до супостата! — закричала на нього відьма. А там взялася Лети Оленку. — Погана дівка! ось уже знову втекла кудись байдики бити. А хату покинула, наче ми, ми же святими живемо, що нікому чого вкрасти. Так ні, нічим її не вгамуєш, не напоумиш. Ти їй зазь, а вона тобі ась. Плюньте, відійди. Втривай, ось я тебе. Чи не з'їв ще собака моєї печені? Та чи не забула Оленка її зготувати? Чи не прогавила чого доброго, проклятого Івашка? Та й кинулася до печі. Ні, все на місці. А що набігавшись, натомилась добряче, та й витягла печенню, і зметляла її геть усю. Ще й кісточки обсмоктала і пальці облизала. Наївшись у волю, вийшла вона в садок відпочити. Лягла під ту тополю, де сидів Івашко, і стала проти сонечка качатися. А сама заливаючись приказує — покочуся, повалюся Івашкового м'яса, наївшися. А Івашко, підслухавши її, почав перекривляти. Покотися, повалися, оленчиного м'яса наївшися. Відьма дивиться, нікого не бачить, обнюхує ще, піднявши ніс за вітром. Нікого не чути. А відьми, самі знаєте, нюх мають не гірший, ніж у гортів панських. Та тільки за вітром. А проти вітру. Коли запах відносить, так само не чують, як і ми грішні. Знову відьма стала качатися, промовляючи свою приказку. Знову і важко її передражнив. І знову вона дивиться, нюхає, але нікого не бачить. Може, наївшись м'яса, придуркуватої Оленки і сама удуріла. А то б уже давно здогадалася глянути вгору. На силу пику свою підняла до гори, нюх, нюх, нюх, і занюхала Івашка на дереві. Тут відьма спершу почала на бідного Івашка свині очі свої вирячати, та знову обнюхувати, та знову придивлятися. А там, як рознюхала та розглянула, що він, і справді він, то й засипала його в один дух найпаскутнішою лайкою, яку де тільки хто чув. Кажу вам, що їй же Богу інший москаль би перехрестився від такого сорому. — Іди сюди, такий-сякий. — Не піду, каже Івашко, ти мене з'їси. — Злізай, кажу. Не злізу. Ну, стривай, я ж тебе дістану, коли ти не сам сатана летючий. І стала відьма гристи зубами дерево. Аж тріски летять. Гризе, гризе, а сама тішкою муркоче. І важко склав руки та й читає очі наш. Грусь, ікло одне зломалося. І ледве вона ним не вдавилася. Та й те сказати, то поля була стара, груба і таки тверденька. А у відьми у старої чортиці ікла проїлися. Як тут бути? Знову до приятеля, до коваля. Ковалю, ковалю, ось тобі кістяний зуб, а мені викуй залізного! Коваль узяв відьму у верстат, де кують коней. — Це, каже, не голос правити. Це робота постоломна, важка. Отже, взяв у верстат відьму, підтяг її на попругах, рота їй роззявив, виколупав молотком та чеканом рештки старого ікла, викував іншого залізного зуба, Загартував, загнав молотком їй у ясна, в щелепу, та ще посадив його на шпильку. Підпиляв, нагострив, відпустив попруги, і вискочила відьма з верстата, що бриклива кобила після кування. Тільки ми її тут і бачили! Ну, щасливий твій, батечко Ковалю, що люди не бачили, чим ти займаєшся. А ще хрещена людина, прости, господи. До біса на ремінці підеш ти на сиром'ятні. Я тобі кажу, сам сатана по столи з тебе не знімаючи шкури, стане викроювати. Всі біси з тебе жили потягнуть. А відьма наша. Прибігши додому, взялася знову гризти та гризти під івашком дерево. Та ж муркоче, а тріска так і сиплеться. Ось дерево вже трошки похилилося, ось тріщить, а відьма удвічі завзятіше береться за діло. Ось тріщить, летить, летить. Ай важко молодецький хлопець сидить собі та, схопивши в руки по суку, добре націлиться. Тріщить, кажу, летить дерево. А важко на льоту спрямував його вільний в лоб. Як луснув її, то, чуєш, навіть ногою не дригнула. Такий, як мовиться, не встигла й гроші відказати. Тут і гу гупнула. Амінь тобі, погана, цур тобі, пек тобі. Товчи воду на тому світі, коли ще змилується над тобою, та розвозь її, причепивши бочку до хвоста та переступаючи з босої ноги на ногу по гострому камінні, по плитах чавунних розпечених. А свинець розплавлений в горлянку тобі, а нахтемська. Купатися тобі по вуха в смолі киплячій, Рогатиною залізною тебе, скажіна, діставати Та товкачами туди запихати. Тепер би Івашкові нашому, Подужавши відьму і байдуже, Та не знає дороги додому, Та й далеко йти, Чи не жарт, Заволокла куди, окаянна, Що й світу білого звідси не побачиш. Що ж робити? Івашко виліз знову на дерево, на дубок, став поглядати довкола. Летить зграє гусей. Пора була пізня, осіння, та й день уже вечорів, то перелітні птахи вервечкою поспішали до зими та до ночі дістатися, куди треба. — Візьміть мене із собою, — став благати Івашко. Заспівавши їм на зустріч, — Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята, Понесіть мене до батенька, До рідної моєї доматінки, А у батенька, а у матінки Є що їсти, пити, Будуть мене любити. А гуси йому відповідають, Нехай тебе задні візьмуть. Зітхнули важко, сидить і чекає. Адже не багато людей таких знайдеться, щоб помогти в біді бідолашному. А гусак птах, дурніший за людину. Летять знову гуси. І важко благає, аж ручки було підняв, бо так низько летіли. Але й ті те саме відповіли. Летить третя зграя. Ватажок, сірий гусак, витягнувши шию в струнку, відповідає Івашкові, «Нехай тебе гуска-кургуска візьме!» Озирнувся, летить відставши, гусочка-кургузочка, півхвоста вирвано. Видно, лисиця чи то вовк від неї не за горою були. І низько летить. І вервечки своєї не нас дожене. І важко заспівав пісеньку. Ой, гусочко, кургузочко. Усі мене покидають, одні до інших відсилають. А я хлопчик маленький, далеко від матері рідненької. Ой, гусочко, кургузочко, може, у тебе були гусенята? Ось ми ж мене на крилята гусочка кургузочка, хоч сама й нездорова була і через силу шлях долала, а таки взяла Івашка, посадила на себе, принесла його додому і садила під віконцем рідної хати. А в Івашкової неньки тим часом усе поспіло на поминки, уже й смерклося. Вона дістала із печі варени і печене, покликала чоловіка, та й, сівши з ним поминати сина, стали ділити пиріжки. — Ось це й тобі, — кажуть, — а це й мені. — А мені? — питає голос під вікном. Мати озвернулася. — Хто там пишеть? — Нема відповіді. Ну дарма, ну-мо млинці. Цей тобі, це й мені, цей тобі, цей мені. А мені? Що завража мати? Що там пищить? Нема відповіді. Ну-мо буханцями. Знову те саме. Ненька тоді встала й та й подала у віконце за упокій сина пиріжок. — Та не же брак. — Пустіть, каже, в хату. Вийшла мати за поріг. — Мати, Божа, і всі святії, і прісно праведні! Та це ж наше важко! Синок наш, очко наше! — «Серденько рідне, що за радість, що за втіха?» Аж козак заплакав. Шум, галас, збіглася вся слобода, знявся крик. І важко тут, і важко вернувся. І кожен, зіскочивши з печі спроса, так босий і дує до козака, Поглянути на радість. «Ну, бабо, – сказав козак, – Тепер справляй пир на весь мир. Що зароблено за рік, Сипне стіл в один день. Руки здорові, ноги цілі, Син мій і важко вдума, а з відьми гаспідської, може уже давно чорти лико деруть. Вона нам більше не страшна. То Господь нас поблагословить ще не ради. А чумакувати піду, візьму й сина з собою. Нехай поживе, як люди живуть, світу побачить. Нехай порадіє простором нашим, погуляє, а там, коли, Божа воля, жінко, як вернемося, справляй другий банкет. Солі привезу, риби, усю свободу нагодуємо, щоб знали і пам'ятали козаченька Оста Папушкаря.